Бенджамін Грем Розумний інвестор. Стратегія вартісного інвестування. Оновлене видання із коментарями Джейсона Свейґе. Передмова до 4-го видання на початку 1950 року. Коли мені було 19, я прочитав перше видання цієї книги і дійшов висновку, що це найкраще з усього, що коли-небудь було написано про інвестиційну діяльність. Відтоді моя думка не змінилась. Для того, щоб усе життя провадити успішну інвестиційну діяльність, зовсім не потрібні ні надвисокий рівень IQ, ні витончені стратегії ведення бізнесу, ні володіння інсайдерською інформацією. Необхідне лише вміння ухвалювати розумні рішення та контролювати емоції, не дозволяючи їм призводити до руйнівних наслідків. У цій книзі чітко і ясно описано правильний підхід, в основі якого емоційна дисципліна. Якщо у своїй діяльності ви дотримуватиметеся принципів, які пропонує Грем, і керуватиметеся неоціненними порадами, викладеними в розділах 8 і 20 – то ваші інвестиції дадуть чудові плоди. А це не так просто, як може здатися. Чи вдасться вам досягти неймовірних результатів, залежатиме від ваших зусиль і інтелекту, які ви застосуєте у своїй інвестиційній діяльності. А також від коливань і примх фондового ринку, з якими ви матимете справу впродовж усієї вашої інвестиційної кар'єри. Що нелогічніше поводить себе фондовий ринок, то більше шансів мають бізнесмени-інвестори. Керуйтесь порадами Грема і ви одержите вигоду від примх фондового ринку, а не перетворитися на одну з них. Для мене Бенджамін Грем більше, ніж просто автор книги чи вчитель. Він вплинув на моє життя майже так само сильно, як і мій батько. Невдовзі після його смерті в 1976 році я написав про нього короткий некролог у Financial Analyst Journal, гадаю, що читаючи цю книгу, ви оціните ті якості, про які я згадав. Ворен Баффет. Бенджамін Грем. 1894-1976. Коли Бенджаміну Грему було майже 80 років, він сказав одному зі своїх друзів, що хотів би щодня робити щось нерозважливе, щось творче і щось великодушне. Така оригінальна мета свідчить про його дивовижду здатність висловлювати свої думки просто і скромно, без жодного натяку на повчання чи зарозумілість. Незважаючи на силу його ідеї, він подавав їх у м'якій формі. Читачам цього журналу не потрібно пояснювати, якими новаторськими були ідеї Грема. Дуже рідко буває так, що роботу вчителя не перевершили його учні чи послідовники. Але сьогодні, через 40 років після публікації книги, у якій було запропоновано системне пояснення і логічне обґрунтування такого хаотичного і плутаного виду діяльності, важко знайти можливого кандидата, який міг би зрівнятися з Гремом у сфері аналізу цінних паперів. У галузі, в якій будь-які погляди можуть застаріти вже через кілька тижнів чи місяців після їх оприлюднення, принципи Бенджаміна Грема залишаються непорушними. Бо більше, їхня цінність зростає і стає ще очевиднішою в часи фінансових потрясінь, які руйнують інші, менш стійкі логічні структури. Його мудрі поради дають неймовірну користь тим, хто ними керується, і допомагають навіть не дуже здібним інвесторам обігнати своїх більш обдарованих колег, які припускаються помилок, дотримуючись порад яскравих і модних експертів. Прикметно, що Грем досяг авторитету у сфері інвестиційної діяльності, не намагаючись цілеспрямовано сконцентруватись на якійсь одній меті. Його теорія швидше стала випадковим побічним продуктом виняткового інтелекту. Я не зустрічав жодної людини з подібними розумовими здібностями. Він мав фантастичну здатність запам'ятовувати все, надзвичайно захоплювався новими знаннями і вмів застосовувати їх для розв'язання проблеми, які на перший погляд стосувалися зовсім інших галузей, у кожному разі стежити за ходом його думок було справжньою насолодою. Грем мав ще одну рису, яка вирізняла його з поміж інших це великодушність. Для мене він був вчителем, роботодавцем і другом. Хай з ким йому доводилося мати справу зі своїми студентами, колегами чи друзями, він завжди був відкритий. І щедро ділився своїми думками, не шкодуючи на людей ані часу, ані сил. Якщо виникала необхідність у чомусь розібратись, краще його загрема годі було й шукати. І якщо хтось потребував підтримки чи поради, він завжди був поруч. Вальтер Ліпман захоплено говорив про людей, які висаджують дерева, у затінку яких відпочиватимуть люди. Саме такою людиною і був Бенджамін Грем Передруковано з Financial Analyst Journal Листопад-грудень 1976 року Нотатки про Бенджаміна Грема Хто такий Бенджамін Грем? І чому нам слід дослухатися до його порад? Грем був не лише одним із найкращих інвесторів у світі, а й найвизначнішим мислителем – який присвятив себе вивченню практичних аспектів інвестиційної діяльності. До Грема інвестиційні менеджери були представниками середньовічної гільдії, які керувалися переважно забубонами, гіпотезами і таємними ритуалами. Книга Грема «Аналіз цінних паперів» стала підручником, який перетворив цих зашкарублих ремісників на сучасних професіоналів. Фінальна назва Security Analysis. співавтор Девід Дот. Уперше опублікована в 1934 році Розумний інвестор. Це перша книга, яка розповідає індивідуальним інвесторам про емоційний складник інвестиційної діяльності аналітичні механізми, які мають велике значення для досягання фінансового успіху. Ця праця залишається найкращим посібником з інвестиційної діяльності, коли небудь написаним для широкого кола читачів. «Розумний інвестор» стала першою книгою, яку я прочитав, коли в 1987 році лише починав працювати в журналі Forbes як репортер. Мене вражала впевненість Грема в тому, що ринок биків рано чи пізно впаде». У жовтні того року американські акції зазнали найгіршого у своїй історії одноденного обвалу. І я переконався, що Грем мав рацію. Сьогодні, після шаленого зростання фондового ринку наприкінці 1990-х і жорсткого колапсу на початку 2000-го року, книга «Розумний інвестор» здається більш пророчою, ніж будь-коли раніше. Грем ішов до своїх висновків складним шляхом на власному досвіді, відчувши гіркоту фінансових втрат та витративши десятки років на дослідження історії і психології фондових ринків. Бенджамін Гросбаум народився 9 травня 1894 року в Лондоні. Його батько торгував порцеляновим посудом і статуетками. Гросбаум, своє прізвище на Грем під час Другої світової війни, коли німецьке прізвище викликало підозру. Родина переїхала до Нью-Йорка, коли Бенові виповнився один рік. Спочатку їхні справи йшли добре. Вони мешкали на 5-й авеню, мали покоївку, кухаря та французьку гувернантку. Та в 1903 році батько Бена помер. Порцеляновий бізнес зійшов на нівець, і сім'я опинилась в злиднях. Мати Бена відкрила в їхньому будинку пансіон, згодом на позичені гроші почала спекулювати акціями на біржі, а під час біржового краху 1907 року збанкрутувала. До кінця своїх днів Бен не міг забути приниження, яке йому довелося пережити в банку, коли він хотів отримати готівку за чеком своєї матері. Банківський клерк спитав у свого начальника, чи можемо ми виплатити Дороті Грозбаум хоча б 5 доларів? На щастя, Бен отримав стипендію Колумбійського університету, де його обдарованість розкрилась на повну силу. Він закінчив навчання в 1914 році другим за рейтингом на курсі. Наприкінці останнього семестру одразу три кафедри – англійської мови, філософії та математики запропонували йому роботу. Грему на той час було лише 20 років. Замість того, щоб залишатися в академії, Грем вирішив спробувати свої сили на Уолл-стріт. Він почав працювати клерком у компанії, яка спеціалізувалась на біржових операціях з облігаціями. Згодом став аналітиком, потім партнером, а пізніше створив власну інвестиційну компанію. Бум і дальший крах інтернет-акції зовсім не здивували Мегрема. У квітні 1919 року він отримав 250% прибутку в перший день торгів за акції компанії Savold Tire нової в автомобільному бізнесі, який у той час був на підйомі. У жовтні компанію звинуватили в шахрайстві, а її акції знецінилися. Грем став майстром з аналізу цінних паперів, досліджуючи їх наче під мікроскопом, практично на молекулярному рівні. У 1925 році, розбираючи незрозумілі звіти нафтопереробних компаній у комісії з регулювання торгівлі між штатами, він виявив, що компанія Northern Pipeline Co, акції якої продавалися тоді за ціною 65 доларів за акцію, що найменше 80 доларів за акцію тримала у високоякісних облігаціях. Він купив акції компанії, змусив її керівництво збільшити дивіденди, а через три роки продав акції за ціною 110 доларів за акцію. Незважаючи на величезні збитки під час Великої депресії 1929-1932 років, коли Грем втратив майже 70% свого капіталу, йому вдалося вижити, а невдовзі досягти процвітання отримувати зиск навіть на руїнах битчачого ринку. Майже нічого не відомо про результати інвестиційної діяльності Грема на ранньому етапі, але з 1936 до 1956 року, тобто безпосередньо до його виходу на пенсію, середній річний прибуток інвестиційної корпорації Грегам Ньюем Корп, сягнув 14,7% за середньої доходності фондового ринку на рівні 12,2%, що стало одним із найкращих показників в історії Уолл-Стріт. Грехам Ньюман Корп була відкритим паєвим фондом, дивитись розділ 9, яким керував Грем у партнерстві з досвідченим інвестором Джеромом Ньюманом. Майже впродовж усього свого існування фонд був закритий для нових інвесторів. Я щиро вдячний Вальтеру Шлосу за надання інформації, необхідної для оцінення результатів діяльності фонду. Коли в посткриптомі Грем говорить про 20-відсоткову середньорічну прибутковість, то, очевидно, не враховує комісійних. Як Грему вдавалося досягти таких результатів, надзвичайно потужний інтелект у поєднанні із здоровим глуздом та великим досвідом дозволили Грему розробити власні основоположні принципи інвестиційної діяльності, які працювали впродовж його життя і залишаються так само актуальними і сьогодні. Акція – це не просто біржовий тікер чи віртуальна вартість а документ, що підтверджує право його власника на володіння часткою в певному бізнесі, який має реальну вартість, що не залежить від курсу акцій. Фондовий ринок подібний до маятника, який постійно розгойдується від необґрунтованого оптимізму, коли акції переоцінюють, до безпідставного песимізму, коли їх недооцінюють. Розумний інвестор – це реаліст, який купує в песимістів, і продає оптимістам. Майбутня вартість інвестиції залежить від її сьогоднішньої ціни. Що вищу ціну ви платите сьогодні, то нижчим буде ваш прибуток завтра. Незалежно від того, які ви обережні, існує ризик, якого не може уникнути жоден інвестор, це імовірність помилки. Мінімізувати шанси на помилку можливо лише якщо ви володієте тим, що Грем називає запасом безпеки. Тобто ніколи не переплачуйте, незалежно від на те, наскільки привабливою видається інвестиція. Секрет вашого фінансового успіху всередині вас. Якщо ви критично ставитиметеся до фондового ринку, не беручи на віру істин Уолл-стріт, і інвестуватимете – Зберігаючи незворушний спокій, то зможете постійно одержувати прибуток навіть на найгірших ведмежах ринках. Виховуючи в собі дисципліну і мужність, ви зможете протистояти незбагненним змінам настрою на фонтовому ринку, не дозволяючи іншим людям впливати на вашу інвестиційну долю. Зрештою, важливо не те, як поводяться ваші інвестиції, важливо те, як поводитися ви. Мета цього оновленого видання книги «Розумний інвестор» полягає в тому, щоб показати, як можна застосувати ідеї Грема в умовах сьогодення. Текст автора залишився повністю незмінним. Усі роз'яснення подано в примітках. Текст відтворено за четвертим виданням, оновленим Гремом у 1971 році. 1972 роках і вперше опубліковано у 1973 році. Наприкінці кожного розділу Грема вміщено коментарі, у яких на нових прикладах показано, як доречні й актуальні принципи Грема сьогодні. Я заздрю тим, хто читатиме цю книгу вперше, яке хвилювання і насолоду вони отримають від цього шедевра Грема. Хоч не менше я задрю тим, хто перечитуватиме її в третє чи навіть у четверте. Як і будь-яка класична література, ця книжка змінює наш світогляд. А змінюючи нас, змінюється сама. Що більше її читають, то краще розуміють. Маючи такого наставника, як Грем, ви гарантовано станете розумним інвестором. Джейсон Цвейк